السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أسمعه أما معكم أيها المؤمنون اتقوا الله وعصيكم وإيايا بتقوى الله فقرفات المنفقون مسلمين المسلمين ورحمة الهلية سبحانه وتعالى di dalam subuh hadis عن Anas ibn Malik الله عنه, عن Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata yajdamil mu'minuna yawm al-qiyamah fayaqulun lawistashba'na ila rabbina فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقت الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك فَيُرِي حَنَا مِنْ مَكَانِهِ هَذَا فَيَقُول لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ زَلَمًا فَيَنْسَحِي ابْتُو نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ فيأتونا فيقول لبت هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول أؤت خليل الرحمن فيأتونا فيقول لبت هناكم Akuat Musa, abdul kalma Allah wa agfa al Taurat, fiyatunah, fiyakul, lestu hunaq, wiyakul, qatil nafs, bi ghalil nafs, fiyta'hi min Rabb, fiyakul, akuat Aisyah, و رسول و كلمة الله والروحا فيقول لست هناك أؤت محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأقر فيأتونني فانطلق حتى تأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجده فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك والثلط تعطى وكل يسمع واشفع تشفع فأركع رأسي فأحمده بالتحميل يعلمنيه ثم أشفع فيحد فيحد لي حدفا أدخلهم الجنة ثم أعوذ إليه فإذا رأيت ربي مثل ثم أشفع فيحد لي حدفا أدخلهم الجنة Sumpah agung Rabia, fakul, ma bakiya mana, ilah manhabatul Quran, wujub ali al Qurun, atau kama kata al Sahih riwayat Bukhari. Dari pada Anas bin Malik, Rabbil Alaihi Anhu, kata dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kata hari kiamat itu. Boir pun semua orang yang beriman. Ini Nabi cerita benda future. Benda yang tak jadi lagi tapi tentu jadi. Ketika manusia semua boir pun di mahsyar itu ni, orang beriman duduk dengan orang beriman. Orang kafir duduk dengan orang kafir. Sama-sama orang yang beriman yang duduk sama-sama ni mati masing Nabi kata saya qulun lawish tashfa'na ila rabbina. Masing-masing kata Eh, kalau dah boleh, kita jumpa apa-apa yang boleh tolong kita dalam keadaan ini. Mahsyar pun dah. Ha, kita ulang dah beberapa kali dah. Mahsyar ni bukan tempat selesa. Mahsyar ni satu padang yang tak selesa. Yang Allah turun ke matahari kadat jengkai ada kepala. Yang manusia tenggelam dalam peluh. Nabi kata ada yang peluk kadar buku lali, ada yang peluk kadar betis, ada yang peluk kadar paha, ada yang peluk kadar pinggang, ada yang kadar dada, ada yang kadar dagu mulia, ada, ada, ada yang sampai di cuping telinga ada peluk. Jadi mahsyar bukan tempat selesai. Kerana mahsyar ini bukan tempat selesai, okay. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau keadaan di mahsyar tu. Nabi kata berkata orang-orang yang beriman di mahsyar ni la ila rabbina. Macam-macam kata, eh tak ada siapa-siapa, ko boleh tolong kita dalam keadaan macam ni ni. Maksudnya tolong bagi kita keluar daripada mahsyar ni. Tak tahan dengan azab mahsyar ni kalau ada siapa-siapa boleh bagi recommendations. Kalau ada siapa-siapa boleh bagi pertolongan boleh tolong ma'idah. Bagi kita boleh keluar daripada kawasan alaq ni. Tak ada kata-kata-kata yang boleh tolong kita. Adam. Nabi kata ramai-ramai bakat bicari Adam alaihissalam. Bicari Nabi Adam alaihissalam. Fayaqulun anta abunnah khalaqakallahu biyadih. Wa asjadalak malaikatah. Wa 'allamaka asma'a kulli shay'in fashha' lana 'inda rabbik. Jadi ketika Adam alaihissalam bila jumpa Adam dia berkata dekat Nabi Adam dia berkata wahai Adam anta abun Kamu bapak kepada semua manusia. Pada Adam manusia mulah Tuhan bagi Kamu abun kamu bapak kepada manusia semua. Sudahlah itu khalaqaka Allah biyadih. Allah cipta kamu dengan tangannya. Manusia lain proses kejadian macam kita-kita semua ni dia ada proses dia. Ya? Tapi kamu spesial. kamu istimewa. Allah cipta kamu direct. Wa asjad laka malaikat. Malaikat Allah diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam fa illa iblis dalam Quran datang. Allah suruh malaikat semua usjudu di Adam sujud kepada Adam ni patah jadu pakat sujud belakang dalam tafsir kata sujud tu maksudnya bukan sujud dalam kita sujud sujud maksudnya tunduk bagi hormat begitu patah jadu semua malaikat yang diperintahkan sujud pakat sujud belakang pakat hormat kepada Adam illa iblis malaikat iblis laknatullah alaih Maka kata manusia yang beriman ni Di mahsyar esok bila jumpa Adam Dia berkata wahai Adam Anta abun nas Kamu bapak manusia semua Kamu juga satu Satu makhluk yang dicipta oleh Allah sendiri Dengan tangan dia Wasjud laka malaikatah malaikat semua diperintah sujud kepada kamu Wa'allamaka atma akul ni syait Kamu diajar Nama-nama semua ni. Allah suruh malaikat mai jumpa Adam ajak dia yang ni panggil pokok yang ni panggil burung yang ni panggil apa nama-nama tu diajak kepada Adam alaihissalam daripada kata inda Rabbi. minta tolong sikit tolonglah kami ni tolong bercakap dekat Tuhan supaya tolong kami kami duduk di tempat yang seruk ni minta kami ni keluar daripada kawasan ni hatta yurihuna min makanina hadha sehingga kami boleh dapat rehat kamu boleh dapat rehat kamu ni bukan terus daripada teruk sangat di makan supaya qul adam kata minta maaf banyak-banyak saya saya tak boleh tolong itu maksudnya lastu hunakum maksudnya aku tidak layak untuk memenuhi permintaan hamba ni Aku tak upaya nak tolong hampa ni. Adam kata. Wa Maka dia cerita dekat orang hampir jumpa dia. Saya pun ada masalah dengan Allah. Dia cerita dosa dia. Dia kata. Maksudnya apa? Nukih masa dia dalam syurga dulu. Masa Adam alaih talam dalam syurga dulu. Allah pesan dekat dia. Wala Jangan dekati pokok ni. Akhirnya dia langgar larangan Allah itu. Dia cerita benda tu, aku ada kes dengan Tuhan. Bagaimana aku nak tolong hangpa? Begitu. Fa yastahi, dia kata maka aku malu sangat dengan Allah. Aku sendiri pun macam ni, macam mana aku nak nak tolong hangpa? Utu Nuh. Maka Adam bagi satu cadangan. Dia kata cuba hangpa pergi jumpa Nuh alaihissalam. Mungkin Nabi Nuh boleh tolong hangpa. Aku. aku tak boleh fa innahu awwalu rasul ba'athahu allah ila ahli al-ardh kerana dia ni kerana nuh ni dia ni awal rasulin. dia ni adalah rasul yang pertama ah ha, di sinilah timbul perbahasan di kalangan ulama daripada hadis riwayat al-bukhari ni timbul perbahasan di kalangan ulama sebahagian ulama kata Adam bukan bukan Rasul yang pertama. Rasul yang pertama ialah Nuh. Dia kata. Ah, ini daripada hadis ni lah timway ini. Satu lagi ulama mengambil jalan tengah. Dia kata di sinilah wujud beza di antara Rasul dengan Nabi. Adapun Adam, Ali Salam itu Nabi. Dia bukan Rasul. Dia tidak diutuskan untuk siapa-siapa. Sebab tak ada siapa masa tu. Nuh baru diutuskan sebagai Rasul, sebagai utusan kepada umat bantok dia tetapi Adam itu Nabi kata satu pendapat pendapat hak Al Allah tadi cengih lagi dia kata tak Adam ni Nabi tak Rasul pula dia cuma manusia Mullah aja. bila Abang itu terkejut pekat biji mata pekat bola keringat pekat capang habis katakan ini mengadili mana pula medok Abang kata Nabi Adam bukan Nabi tapi itu pendapat yang lahir daripada sebahagian ulama bahagian yang kedua kata apa? dia Nabi tapi bukan Rasul Pendapat yang kita semua duk pegang apa di antara 25 rasul ini termasuk Adam maka Adam itu nabi dan dia juga rasul. Tak ada masalah yang tu. Cuma dalam hadis Bukhari yang kita baca ni dia kata apa? Ubtu Nuhan, di jumpa Nun fa <tuh> innahu Kerana dia adalah rasul yang mula-mula baathallahu ila ahli al-ardh dibangkitkan Allah sebagai rasul kepada penduduk bumi. Ini asal perbahasan itu begitu. Baik. Kemudian fayatunah maka ramai ramai orang beriman ni tu Nabi Nuh alaihi salam. Fa yaqul maka berkata Nuh lastuhunaku. Nuh pun lepas tangan. Dia kata saya tak upaya nak tolong. Saya tak upaya nak tolong apa? Wa yuzkaru wa yuzkaru wa yadhkuru asma rabbah maka dia pun cerita dia ada buat satu sled dia kata dia ada satu mistik apa dia masa kapal tengah dok belayar apabila Allah datangkan banjir besar maka nuh dengan pengikut dia doa atas kapal doa atas bahtera bahtera tu tempat pun ataiya ketika itu nuh tengok anak dia yang bantah ni Doa orang bukit Nuh panggil Irkam Ma'ana Irkam Ma'ana naik dengan kami Hari ini tak ada siapa boleh selamat Daripada banjir ni Anak dia kata sorry ayah Saya tak boleh ikut ayah Saya memang dah putih dah Ayah tak putih Saya akan naik bukit ni Kerana bukit ni boleh menghalang saya Daripada tenggelam ayah Nuh alaihi salam satu pak yang sayang anak bila dia tengok macam tu dia berdoa kepada Allah dia minta Ya Allah selamatkanlah ni kerana mereka ni keluarga aku Tuhan jawab balik dekat dia mereka ni bukan keluarga engkau dia rasa itu salah dia dia pergi minta benda yang dia tak tahu dia tak tahu kata anak dia ni dah kena pangkahkan dengan Tuhan mereka ni akan mati kafiah dia pergi minta benda yang dia tak patut minta dia rasa dia bersalah Maka dia beritahu dekat orang yang jumpa dia di maksyar, aku pun ada silap. Aku minta benda yang aku tak patut minta dekat Tuhan. Maka kerana tu, dia kata, fayastahi. aku malu diri aku dengan Tuhan. Aku malu. Macam mana aku nak tolong apa? Kata hadisnya begitu. Fayaqun u'tu khalilal rahman. Nuh pula katalah macam ni. Apa pergi jumpa kekasih Allah. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam dia Nabi Ibrahim alaihi salam pasal dia ni khalilur rahman dia ni kekasih Allah Allah sayang dia Nabi Ibrahim ni sampai hari ni bukan kata tu sampai hari ni bukan dulu saja sampai hari ni kita tahya ak kita selawat dia selawat ke Nabi Ibrahim ini disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah subhanahu wa taala istimewa Nabi Ibrahim alaihi salam maka Ibrahim ini khalilur rahman khalilullah Kata Nabi Nuh cuba pi jumpa Ibrahim. kok Ibrahim boleh tolong tunai hajat hangpa ni. Fayatuna ramai-ramai pakat pi cari Nabi Ibrahim. Fa yaqul latsa hunakum. Nabi Ibrahim kata aku pun tak boleh tolong halah. Utu Musa. Dia kata lah cuba sat hangpa Nabi Musa. Abdan kallamahullah wa a'tafut tawrah. Pi Musa, kok-kok Musa boleh tolong. Pasal apa? Pasal Musa alaihi salam ni dia abdan kalamakullah. Dia satu hamba Allah yang Allah bagi special dekat dia. Dia boleh bercakap dengan Allah. Perjumpa dia. Kut-kutlah dia boleh tolong aku. Aku tak boleh. Kata Nabi Ibrahim. Wa Wa'a'fahu taurah. Bahkan Musa Allah bagi kitab dekat dia. Kitab apa? Kitab Taurat kitab yang pertama Allah buat mai kita kitab Taurat dia. -kirim. jumpa dia pasal apa? Pasal dia satu salah salah seorang daripada nabi yang menerima kitab. Hm? Baik. Fayatuna maka pakat picari Nabi Allah Musa alaihi salam. Fayaqul maka kata dia falatukuna. Kata pula Nabi Musa alaihi salam, aku tak ta'fa ya tolongan kau. Aku tak boleh tolong hamba. Wayaqulu qatala nafs bighairi nafsi. Dia pun cerita, aku pun ada satu kisah dengan Tuhan. Kenapa dia? Aku pernah sepak satu orang, mati dia ni. Aku telah bunuh dia. Sedangkan dia tak patut kena bunuh. So, kita baca dalam taksian, cerita macam mana Nabi Musa AS nak meleraikan pergaduhan dia antara dua puak, saya dengan seorang ni. Dia pergi, dia nak leraikan pergaduhan. Dia ni bantah, lupakan, dia buku penampak mati. Amal-Mahni. Kalau zamanlah Allah betul attack. Zaman itu tak tahu apa. Kena, mati. Jadi dia kata, itu satu kesalahan yang aku buat. Aku pergi bunuh orang yang tak patut kena bunuh. Kalau aku ada kes macam tu dengan Allah. Macam mana aku nak tolong Allah. Aku pun duduk tunggu Allah nak hitap aku macam mana. Dia kata. Maka aku tak boleh tolong. Fayastahi Rabbah. Maka aku malu. Fayastahi Min Rabbih. Aku malu dengan Tuhan aku. Maka kata... Nabi Allah Musa alaihi salam Fayaqul u'tu Aisyah Dia kata apa pergi jumpa Aisyah alaihi salam Mungkin Aisyah boleh tolong Dia ni abdullah wa rasulah Dia hamba Allah Dia utusan Allah Wa kalimatallahi wa ruha Dan dia adalah roh Allah Subhanahu wa ta'ala Pasal apa? Pasal dia lahir tanpa tanpa bapa Maka disebut Nabi Allah Nabi Allah Aisyah alaihi salam ni sebagai Ruha Cuba tijump kau Isa, kau boleh tolong? Fa kata Nabi Aisyah la tusunaakum. Aku serenda. Aku tak boleh tolong siapa-siapa pun dia kata, u'tu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Aisyah kata, terai tengok jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan ghafarallahu lahu ma min dhanbi wa ma ta'akhhar. Nabi Aisyah kata apa? Pasti Muhammad ni dia adalah satu hamba dia satu hamba Allah yang Allah janji dah Allah ampun dosa dia Pak dulu dengan hak kendian. Dia ni satu hamba Allah yang ma'sum. Yang dijanjikan aismah, yang dijanjikan bersih daripada dosa. Cuba hamba jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ramai-ramai pakat mai jumpa aku. Nabi Muhammad cerita ni. Benda yang Nabi cerita ni benda future. Tapi Nabi cerita ceritalah 1400 tahun dulu cerita keadaan di mahsyar susah macam mana, cerita tak ada siapa pun boleh tolong siapa-siapa di mahsyar sehinggalah akhirnya akan mai ke dia. Akan mai jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat Nabi Muhammad sahaja ni semua umat. Umat Nabi nabi Nabiullah ini semua sekali semua pakai mai jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi fa amtaliqu hatta ta'dina ala rabbi aku pun dah dengar permintaan rayuan daripada depon ni semua maka aku pun pi mengada Allah subhanahu wa taala Nabi Muhammad kata. aku pi nak mengada Allah subhanahu wa taala fa yu'zan dan diizinkah Allah Sudi untuk menerima mengadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa izara'itu Rabbi wa qatut sajidah kata dalam hadisnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata bila aku nampak tahajat Tuhan aku, wa qatut sajidah, sesungkup aku jatuh, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qatut maksudnya jatuh. Terjatuh aku tersungkur aku jatuh hal keadaan aku sajidan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala fayad'uni ma syaa Allah dan Allah biarkan aku dalam keadaan sujud itu dalam tempoh masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala Nabi nampak nampak Allah ni kebesaran Allah tu lembut-lembut jatuh sujud di depan Allah Subhanahu wa taala dan Allah biak bagi nabi sujud dalam satu tempoh mata tumma kemudian Allah berfirman irfa' ra'ak Allah kata dekat nabi sallallahu alaihi wasallam irfa' ra'ak wahai Muhammad angkat kepala kepalamu lagi Allah tak kata angkat kepala lagi tu nabi tak angkat kepala dia pasal apa pasal kebesaran Allah itu menyamakan nabi jadi macam macam kita kita lah, ada contoh api mengadap satu orang yang kita malu habis dia. Kita ada satu orang jadi idola kita, dia jadi satu orang yang tak tahu lah besar dalam hati kita. Kalau kita pergi mengadap dia, sedangkan kita nak mata kita nak jamah tengok muka dia pun dia jadi kita tunduk bila cakap dengan dia. apa apa? Respect kita dekat dia tu tak memampukan kita nak lenyek mata luas tengok dia demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pernah Allah Subhanahu wa taala dia kata idza raaitu rabbi bila mataku nampak aja Allah waqtu sajidan terempuh tersungkuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala lagi Allah tak kata Muhammad angkat kepada kamu lagi tu dia tak angkat sehingga Allah kata Muhammad irfa' ra'shak wa sal tuhfa Allah kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sal Minta lah, kamu nak minta apa, tolong toh, kamu akan diberi apa yang kamu minta. Hmm? Wa kul yusma Tuhan kata dekat Nabi Katalah apa, apa pun, kerana kata kata kamu akan didengar. Hmm? Wa shfa tu Tuhan kata dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nak minta tolong apa minta, pasti kamu akan ditolong. Tuhan kata macam tu dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fa arfa'u ra'si denga macam tu tuhan kata barulah aku angkat kepalaku kata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ahmaduhu bi tahmidin maka aku memuji allah subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian yang diajak pada aku nabi kata ni hak kita bersu alhamdulillahirabbil alamin was salatu dia diajak Adab itu diajak oleh Allah kepada Nabi dan Nabi ajak kita Kita nak bercakap dalam apa majlis pun Mula macam tu Mula macam tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Wabihi nasta'in Alhamdulillah Na'maduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Sebutlah dalam ayat yang macam mana pun Yang membawa maksud Kata kita puji Allah subhanahu wa ta'ala sale orang bila nak mengajar nak bagi ceramah nak bagi. dicap macam-macam ada subhanallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin butuh ada ada ya alhamdulillah wa bihi pun ada ada alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru pun ada macam mana pun tak apa yang penting puji Allah puji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala kerana itu diajak oleh Allah kepada Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajak kepada kita semua. Jangan lupa mula bercakap dengan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata, "Fa'ahmadhu bi ta'minin yu'ali Dan aku memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan puji-pujian yang diajak oleh Allah kepada aku. Nabi kata, "Sumba ashfa" kemudian aku minta kepada Allah minta tolong ni aku main minta tolong tadi. Nabi minta kepada Allah minta supaya Allah bagi syafaat ni kepada hak susah-susah di mahsyar hak main minta Nabi tolong minta tolong dia. Nabi kata aku minta kepada Allah supaya ditolong depa ni. Supaya hudli hadan maka Allah pun luluskan permintaan itu. Maka ditolong satu hak satu kumpulan manusia pada hati yang tertentu daripada ramai ramai minta Nabi suruh minta Nabi minta tolong kepada Allah ni bukan semua sekali boleh dapat satu jumlah dapat ada banyak lagi tak dapat faudakhirukumul hmm? <tuk> jannah dia patut dibawa masuk ke dalam syurga tu yang kata syafaat Nabi s.a.w siang ngaji sual harap kecil-kecil dulu itu Ustaz kembali cerita dia kata esok di masyar esok waktu ditimbang di mizat, di neraca yang menimbang aman manusia, dia kata kalau nampak amal baik kita ni ringan berat bila jahat, dia kata Nabi orang ok, serabat dia balik, nanti timbang tu, bagi perat tu lah, baik cerita-cerita, waktu itu kita budak-budak tengah oh ibu ni apa lah serabat Nabi nak bawa dia lempak dekat Haji Zme' Haji Amin tak dapat kan. Opanya tak ada azizul al-Qalib mak sahabat ada. Tapi cerita masa tu dia nak habab apa? Dia nak abang kata syafaat Nak abang kata pertolongan Nabi itu berlaku di mahsyar. Cuma cara daripada segi terlebih. Satu bolah. Kan? Jadi berlaku yang dikatakan syafaat Nabi ini berlaku di mahsyar. Nabi tolong. Dan orang yang mendapat pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang tertentu. Nabi minta tolong kepada Allah kali pertama, sebahagian dapat. Di bawah Amerika ini, faudkhiluhumul jannah, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam syurga. Suma a'udu ilaihi. Nabi kata aku tengok setengah dahpi, ramai lagi dok ada. Nabi ulang lagi. Nabi ulang lagi. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza ra'aitu rabbi mithla. Bila aku minta, Allah bertindak macam yang tadi juga. Nabi disujud di depan Allah Allah kata kepada Nabi Irta, Raksa, angkat kepala Muhammad, kamu nak minta apa minta, aku akan bagi Muhammad, apa kamu mau haba, aku akan bagi kamu nak bercakap apa aku akan dengar, macam tu juga Tuhan ulang, dan Nabi minta ya Allah, tolonglah ni, sebahagian daripada umat manusia ni, mereka minta mereka dilepaskan daripada getir padang masyarakat Allah lepas satu kumpulan Nabi tengok ada lagi tinggal Nabi ulang lagi Nabi ulang lagi Sehinggalah dia kata ah. Nabi kata aku ulang sampai empat kali Kali yang keempat Nabi ulang Allah subhanahu wa ta'ala tolong Faaqul sampai dah habis kali keempat Dia kata Mabakiyah finna Illa manhabasahul quran Wa wajab alaikil khulus dia kata dah lepah empat kali hak mana yang dok standard yang dok tertahan lagi tak lepah lagi dengan pertolongan nabi ini. nabi kata apa depan ni semua apa dia ma baqiyakinnah ni semua ahli neraka ni hak tak lepas ni ini ahli neraka illa man hadathul qur'an hak doa ni memang qur'an dah bagi tahu dah depan ni akan tertahan Terpenja terpenjara quran dah sebut dah. Mereka ni memang tak boleh masuk syurga. Contohnya apa? Orang yang maki khafiat. Al-Quran sebut dah. Lepas dalam neraka selama-lama. Maka hak ni, Nabi kata hak ni, hak memang tak apa-apa yang nak tolong tak? Nabi kata. Wa Dan wajib ke atas mereka yang tinggal ini, kekal di neraka. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah seketimpulan paling besar daripada hadis ni kesimpulan paling besar apa dia jadilah hamba Allah jadilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan memastikan kita jadi hamba Allah kita ni jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ada peluang mendapat pertolongan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah kita menggunakan nurul ihsan Jilid satu. Nurul ihsan Jilid satu masih lagi di dalam tafsir surah An-Nisa muka surat 176. Muka surat 176. Sambung ayat 64 surah An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a. Dan tidaklah kami suruh Daripada sesetia orang rasul itu, melainkan supaya orang taat ikut dia pada barang yang disuruh dia. Oh, gitu. Allah tak ayat ni cukup tegas. Allah kata apa? Warna arusalna min rasulin illa liyutam. Allah kata aku tidak utuskan satu-satu Rasul Melainkan tujuan perutusan Nabi itu Ialah supaya orang taat Nabi Maka tidak timbul soal kita tak mahu taat Nabi Adalah masyarakat hari kita hari ini Duk sembang, duk kata ni hadis ni Kita bukan Betillah kita disuruh taat Nabi Tapi masalahnya Dia kata zaman kita lah Nabi mana ada Dilubuk, kira -kira. ayat Quran betul ayat Quran tak salah, dia kata dia suruh kita ni supaya taat Nabi dia bukan suruh kita taat hadis, dia kata dia suruh taat Nabi so Nabi ada, kita taat Nabi bila Nabi tak ada, nak kena tengok dulu lah hadis ni you tahu ke? dia kata hadis ni mula tulis tahun bila tuan kita sekarang patut-patut dia nak pandai lebih daripada tu selamat jalan kamu ah, pakai hadis kah? Nabi bakar kitab hadis kah? Nak mempertikaikan soal-soal teknikal dalam hadis kah? Nabi duduk tanya, ni, you you just imagine tengok dia kata. Bolehkah satu orang ingat apa yang Nabi kata selepas 100 tahun? Bolehkah lepas 100 tahun ingat tadi apa yang Nabi kata? Itu pertikai benda-benda teknikal ni seolah-olah dia faham sangat tentang soal ilmu hadis ni. Betapa wujudnya ilmu mustalah pula hadis ni, nak kategori hadis, nak klasifikasi hadis, nak klas kan hadis ni sebagai sahih hadis ni sebagai hasan, hasan ni ada hasan lizati, ada hasan digairi, dia ada hadis baik dalam kategori itu pula ada marfu, dia ada macam-macam cerita hadis ni menunjuk kata takusan terhadap sesuatu hadis ni sangat rigid sangat detail dan sangat tinggi disiplin dia tanpa mengetahui soal alimu hadis tiba-tiba May bercakap macam tu May bercakap kata ni benar-benar ni you, you kenal dengan Ustaz, you piti tanya Ustaz tengok dia tahu tak benar ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita tidak lebih pandai kita tidak lebih pandai daripada imam masjidil haram lari Tuzah kata lah, Imam Syafi'i dulu Itu besar lagi Kita ni, yang dia cakap pandai ni Tidaklah lebih pandai daripada Imam Masjidil lah ni Kita ni jauh langit dengan bumi Dengan Imam-Imam Masjidil ni dan kita jauh lebih kerdil daripada imam-imam hadis Bukhari, Muslim, Al-Qimnizi Abu Daud, Ibnu Majah An-Nasai dan macam-macam lagi imam-imam hadis menyedari kekerdilan dan ketiknya dan sikitnya ilmu kita ni jangan kita cakap macam tu kita nak bercakap pandai tentang satu bidang yang kita tak hati apa ni saya tak boleh cakap pandai tentang bidang apa nama kejuruteraan mekanikal itu bukan bidang saya saya tidak boleh cakap pandai tentang apa nama bidang bidang apa biotsani yang budak-budak dah -budak belajar ni kalau itu bukan bidang saya Demikian juga orang-orang yang pandai-pandai yang profesor yang doktor yang intelektual yang kata yang intelektual apa semua dia tidak boleh cakap pandai tentang bidang Quran dan Hadis kalau Quran dan Hadis itu bukan bidang dia. Maka adalah lebih selamat kita cuba untuk faham benda-benda ni supaya selepas kita faham tu kita lebih ber berdisiplin dan lebih beradab terhadap ilmu-ilmu yang ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pasti apa siapa? Allah kata, "Wa ma min rasulin illa liyutaa." Dan tidaklah kami utuskan rasul itu melainkan Tuhan dadah. Untuk apa? Untuk ditaati. Apa kata dia? Karena apa? Karena kata Nabi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Abang Dia kata Biiznillah Dengan izin Allah Tiada bahawa terhakal Dan disalahi akan dia Di dalam taksir Ibn Kasyir Dia kata apa? Maksud bi biiznillah itu Dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya apa? Orang Nak boleh jadi dia ni Satu orang yang taat kepada Rasul itu Dengan taufik dan hidayah Allah Itu maksudnya kalau tidak ada taufik, tidak ada hidayah, petunjuk daripada Allah, dia tidak nampak Nabi itu boleh diikuti. Dia tidak nampak ajaran Nabi itu ajaran yang nak menyelamatkan dia daripada api neraka. Dia tak nampak macam tu. Dia tak nampak Nabi Muhammad itu macam dia. Dia tak ingat Nabi Muhammad manusia, dia manusia. Lebih-lebih lagi dia dengar pula Nabi Muhammad ni ummi. orang yang ummi. Arti tulis, arti baca. Sedangkan dia ditunjuk oleh Allah di bawah sedang dia ada mengaji tinggi dia nak merasa Nabi Muhammad ni bawa pada dia na'udzubillahi minzal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Silah. Firman Allah, "Walau an walau ankum in zaramu an qutahum ja'uka fastaghfiru fastarfar rasul lawajadulla at-tawwab ar-rahim." Dan jika bahawa mereka itu ketika zalim mereka itu akan diri mereka itu akan datang mereka itu akan dikau ya Muhammad kerana nak bertobat maka minta ampun mereka itu akan Allah dan mintaan pun mereka itu dan minta ampun bagi mereka itu oleh Rasul nasehat dapat mereka itu akan Allah subhanahuwataala itu Tuhan yang menerima taubat lagi sayang kepada mereka itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang buat salah bila buat salah menjadi kebiasaan kepada sahabat Nabi ni apa dia minta ampun kepada Allah sui jumpa Nabi minta Nabi tolong minta ampun kepada Allah on diha depa ini berlaku di zaman Nabi sekita so, jumpa dalam banyak hadis sahabat-sahabat Nabi yang terjerembap di dalam buat salah depa pergi konfront di depan Nabi Bukan nabi boleh mengampunkan dia tetapi dia perlu nak minta nabi tolong minta dekat Allah supaya dia ampunkan dosa dia. Dan benda ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang tak berlaku, tetapi menjadi pegangan kepada golongan-golongan tertentu, golongan-golongan yang minat apa ilmu sufi, ilmu mutasawwif eh, nak jadi ahli sufi mazmua daripada ayat ni dapat elaborate. Sebilah so, daripada sampai di Madinah di depan makam Nabi tu, dia berduk minta doa. Dia berduk minta doa di depan makam Nabi tu, duk minta, suruh Nabi ni tolong minta dekat Allah, supaya ampun dia. mereka. Mereka mengambil guna ayat ni. Ayat yang Allah SWT kata, وَسْتَرَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ Dan Rasul tolong minta ampun bagi mereka. So, mereka kaitan pula dengan hadis. Yang kata Nabi Alaihi Wasallam bila kita pergi di makam, kita bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab salam. Itu hadis sahih. So, dia ambil hadis tu, dia ambil ayat ni. Dia buat kesimpulan dia sendiri. Dia kata apa? Kalau kita sampai di makam Rasul, jangan lupa. Minta semua so, Nabi minta ampun untuk kita. Amalan itu tidak ada standaran. Sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis ataupun daripada amalan para sahabat. Salam selepas wafat nabi tidak ada direkodkan sahabat-sahabat pergi ke nabi minta suruh nabi minta dekat tuhan ampun dia tidak pernah dilakukan oleh para sahabat nabi so amalan itu tidak ada sandaran dalam agama zaman nabi hidup boleh jumpa nabi dan nabi boleh minta dekat Allah ampunkan dosa dia selepas nabi wafat kita minta kepada Allah Selepas di makam nabi salam saja salamullahi ya rasulullah dekat dua aja ya. Doa doa kesejahteraan untuk Nabi. Adik, itu sahaja Nah, muslimin dan muslimat kan dirahmat Allah. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fī mā shajara bainahum thumma lā yajidu fī anfusihim ḥaraja mimmā qaḍaita wa yusallimū taslīman. Maka demi Tuhan antau ya Muhammad, yang tak beriman mereka itu dengan sebenar benar sehinggalah tahkir, yakni berhukum mereka itu kepada engkau, wahai Muhammad, pada barang yang berselisih di antara mereka itu. Kemudian tiada dapat mereka itu pada hati mereka itu sempit, ataupun syok daripada barang yang telah engkau hukum dengan dia. Maka berserah mereka itu bagi hukum engkau semata-mata, akan sebagai berserah daripada ketiadaan melintang zahir dan batin. Ini disebut oleh Allah SWT, Manusia dengan Nabi ini macam mana berhukum kepada Nabi. Kalau ada masalah Nabi masih hidup. Jumpa Nabi, Nabi putuskan satu hukum, hukum itu muhtam. Berlaku pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu sahabat. Dijumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta supaya Nabi buat satu hukum kepada perbalahan doawannya. Nabi dah jatuh dah hukum tak hati Pihak yang keputusan Nabi tak menyebelahi dia, dia tak puas hati. Dia pergi jumpa Sedina Abu Bakar al-Sadiq. Minta Abu Bakar al-Sadiq pula tengok balik kes ni. Salah hari ni mahkamah dia kata apa? Appeal. Appeal ke mahkamah tinggi. Appeal ke mahkamah rayuan. Appeal minta supaya dibengar semula kes dia. Nabi SAW itu dah tinggi sekali dah. Dia ti-appeal hak bawah lagi mahkamah tinggi dah buat keputusan dah dia pergi appeal dekat mahkamah magistrate punya tak takhati Nabi SAW buat keputusan, dia pergi mengadu pula dekat Syedina Abu Bakar pihak apak pula dekat Abu Bakar ya abang-abang, masalah ni kami dah tanya Nabi, Nabi kata begini begini, kami tak puas hati, ya abang kakai Nabi kacang tak puas hati, ya, nak dengan aku pengawang kata aku tak boleh nak bagi apa-apa Nabi kata itulah yang paling utis tak antak mau tak mahu jumpa Umar pula pergi jumpa Umar pula ayah ni yang main dalam satu riwayat kata, Umar kata orang tanya apa? tanya Nabi hari tu Nabi kata apa? Nabi kata lori ni. itu apa masalah? kami tak peryakin dengan Nabi kata, lepas tu ada jumpa jambang -jambang. jumpa aku Jumpa Abu bakar Abu bakar kata apa? aku bakar kata orang jambah buat Nabi dah buat kebunan macam ni, itu tu orang jumpa aku, Han? tunggu tak? tunggu tak tu yang kata, pergi ambil parang Nabi dia bawa keluar, dia bagi satu kotor tu dalam Ibn Qasir pun ada bawa riwayat ni. Dalam Ibn Qasir pun ada bawa riwayat ni. Wallahu'ala cerita-cerita tak jumpa. Atal ceritanya tak jumpa. Cuma nak ceritanya berlaku pada zaman Nabi. Ada beberapa gelingkir yang keputusan Nabi mereka tak puas hati. Tak puas hati dengan hukuman yang diputuskan oleh Nabi itu satu dosa. Satu dosa. Macam kita hari ni. Sudah ada hadis terang-terang bagi kita kata tak boleh, kita tak puas hati. Kita tak boleh hadis. Kita nak pergi boleh juga. Itu salah. Sebab hadis itu sudah muktamad. Sebab hadis itu sudah muktamad. Kita tidak boleh. Kita tidak ada hak untuk kata tak boleh hadis dengan hadis. Tidak ada hak. Maka dalam ayat ni Allah nak beritahu yang tu. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُكَ بِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Arajan, khabaita, Maka demi Tuhan kau, Ya Muhammad Dia tak beriman mereka itu sebenar-benar Orang yang tak boleh terima keputusan Nabi Sebenar-benar tak beriman orang oh. ni Orang yang beriman ni macam mana? Nabi kata apa? Samyana wa ata'ana Itu beriman Lagi mana dia duk petikah hadis Nabi Dia sebenar-benar tak beriman Sehingga tahkim mereka itu akan dikau pada barang yang berselisih antara mereka itu. Dijumpa Nabi, Nabi dah jatuh hukum. Dia kena terima keputusan Nabi itu. Kemudian tiada dapat mereka itu pada hati mereka itu sempit atau bersyuk. Jangan keputusan Nabi itu menyempitkan hatinya. Dia juga rasa macam tak tepat apa yang Nabi kata. Dia tu orang macam nabi ni tak kenal ni habaqul wali ni dia tak berasa hak Allah dengan nabi ni taat apa kena dia tu berasa dia amlai lagi daripada Allah amlai lagi daripada nabi ah, ni penyakit ni, ni orang yang macam ni dia kata apa sebenar-benar tak beriman depa ni semua firman Allah Subhanahu wa taala walau anna katabna alaihim ani dan dibunuhlah atau keluarlah dari negeri-negerimu, illa qalīl minhum. Dan jika bahawa kami fardukan atas mereka itu Bahawa bunuh oleh kamu akan diri kamu atau keluar kamu daripada kampung kamu, seperti barang yang telah kami fardukan ke atas Bani Israil, yaitu kalau nak bertobat mesti bunuh diri. Saya tiada perbuat mereka itu akan dia Mereka sedikit saja daripada mereka yang sanggup melakukannya Tuhan kata manusia ni Manusia ni Tuhan kata eh, Tak ramai pun Yang kalau aku jatuhkan satu hukum yang ketat lekat daripada apa yang ikut Tuhan kata halim Tak ramai Kalaulah sekiranya Allah SWT jatuhkan satu keputusan Jatuhkan satu hukum Siapa yang buat dosa, siapa yang buat satu dosa besar. Nak bertaubat, syarat taubat mesti bunuh diri. Baru taubat tu diterima. Tuhan kata apa? Pasti tak ramai orang yang sanggup buat. Tuhan tahu dah dia buat kita, dia tahu tahulah kelemahan kita ni. Tikah? nanti kita selalu buat contoh-contoh lama ni, apa dia? Injil dan epul. Dia yang buat kereta Nissan, kereta Toyota, dia tahu lah apa kelemahan Nissan, apa kelemahan Toyota. Sebab dia buat. Dia yang buat Toyota, dia yang buat Honda, dia yang buat. Dia tahu apa kelemahan dia. Jadi kereta ni dia kita pakai 10 tahun, dia mahu diancurkan. Dia tahu lah. Sebab dia buat. Dia tahu dah expired, bila nak expired, dia tahu expiry date, kiat satu komponen tu dia tahu lah. Ini takkan sampai 1000 100 kilometer lah ya. Lepas tu mesti kena tukar. Dia tahu lah pada pasal dia, dia buat. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat manusia. Dia tahu lah manusia ni. Maka dia beritahu dalam ayat ni, dia kata manusia, "Kalau lah aku syaratkan siapa yang buat dosa nak bertobat mesti kena bunuh diri baru aku terima taubat dia." Tak ramai Tuhan kata dia sanggup bunuh diri untuk nak nak menembus dosa dia. Kata Mujahid ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mengaku depan Nabi. Dia kata ya Rasulullah. Sahabatnya, ya Rasulullah. Kalau sekiranya betul, Allah nak turunkan hukum ni. Orang yang berdosa, mesti bertaubat. Syarat untuk Allah perintah taubat, mesti bunuh diri. Dia kata saya sanggup bunuh diri saya. Kalau itu perintah Allah. Ada sahabat yang kata macam tu. Nabi tuh dia tunjuk tegal dia. Nabi kata ini ahli syurga. Nabi kata ini ahli syurga Tapi tak ramai orang bertanya Tak ramai ha? Ajak piperang minta orang ni Aku nak suruh bunuh diri untuk nak bertawab Tapi kepada Bani Israel dulu di Disyariahkan ke benar Kepada Bani Israel dulu Siapa yang buat salah Difarduhkan kepada kepada Bani Israel ni Untuk nak menebus salah itu Mesti bertaubat Dan taubat itu ialah dengan bunuh diri Ini Bani Israel dulu mereka kena hukum ni tapi ramai yang bantah, yang engkau. Yang tidak ikut hukum itu. Baik. Nelayah, tiada perbuat mereka itu akan dia. Melainkan qalil. Illa qalilun minhum. Melainkan sikit daripada mereka. Yang sanggup buat apa juga yang Allah tahu dalam Quran. Walau annahum fa'alu ma yu'adu nabihi lakana khairan lahu. Dan jika mereka itu kerja. Yang dibuat barang yang diajak kepada mereka itu daripada taat akan Allah dan taat rasul nescaya adalah lebih baik bagi mereka itu dunia akhirat Tuhan kata siapa yang boleh taat Allah taat nabi secara mutlak depan ni dunia selamat akhiratlah selama. Siapa yang masa hidup dia di atas dunia dia dengar ayat Quran dia dengar hadis dia taat Siapa yang boleh macam tu Allah Subhanahu wa taala la kana khairalahum Allah kata itu paling baik bagi mereka Senanglah teman-teman. Kita nak taat semua. Hal agama Kita nak taat semua. Senang. Tapi eh, susah. Benar. Susah. Susah. Bagi apa? Bagi iman kita tak kuat. Maka kita berasa susah. Kita berasa macam ugamu ni. Macam kontrol kita kan. Ya? Nuh. Bila jumpa hadis. Nabi kata apa? La tusafirul mar'ah illa wa ma'aha zi ma'ramin dalam hadis Nabi SAW kata satu perempuan la tusafiru al satu perempuan tidak boleh musafir seorang diri illa wa ma'ha dhu melainkan bersama dengan dia ada mahram dia baru dia boleh pergi musafir maksudnya perjalanan lebih Dua marhalah kalau dia nak pergi mesti kena ada mahram ikut dengan dia hak tak boleh ikut hak tak boleh ikut Bini kena tiba kursus goloku. Goloku bukan dua marhala, tak tahu apa marhala tapi, bukan pi pagi balik petang, pi sampai dua minggu tiga minggu sebulan kursus. Kalau ikut hadis ni tak boleh. Kerjaan tanggung diikat puasa, peraturan Kalau nak pergi umrah mesti kena ada mahram. Masih apa? Masih hari ni ya? Masih hari ni lah. Orang pun tidak boleh musafir melainkan bersama dengan dia zu mahram ada lelaki dia, ada bapa dia, ada abang kandung dia apa semua baru boleh dia. Tokoh kita tak boleh patuh. Kan? Kita tak boleh nak ikut benda tu. Pasal apa? Ringan aja benda tu. Tak boleh, tuan-tuan. banyak orang langgar. Ringkas tu yang terang-terang ada di adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu contoh. Dia mai contoh yang kedua pula. Allah Taala la taakulur riba adaa mudh'afa. Oh jangan terlibat dengan riba. Oh, Allah berkenan. Bukan berkendah kena walaupun sudah ada pilihan depan mata kita hak islam dengan hak tak islam ni ada dipilih si hak tak islam ni langgar perintah Allah kalau kita betul-betul nak ikut kita betul-betul nak ikut kita rasa berat sangat kita rasa susah sangat apa? pasti iman kita bermasalah kita jadi susah nak ikut tu apa yang Quran kata apa yang Nabi kata kita jumpa dalam ayat malam ni bunyi kemas Bunyi Bunikah Tuhan kata apa? Walau anhum fahul ma'ya'zun dhihi, la kana khairan lahuk. Jangan kata apa? Dan jika mereka itu buat barang yang diajak kepada mereka itu daripada taat Allah dan taat Rasul, niscaya adalah itu lebih baik bagi mereka dunia dan akhir. Kita tahu, tapi meskipun kita nak implement, kita tak boleh nak implement. Sebab apa? Sebab kita tak kuat maka kita tersangkut dengan benda ni wa asyaddu wa asyaddu taklidah dan terlebih kuat tahqiq bagi iman mereka itu kalau buat Tuhan dia apa iman dia akan jadi lebih lagi tahqiq iman orang yang taat Quran dengan hadis ni akan lebih lagi kuat iman dia dia buat dia lagi kuat dia buat dia lagi kuat dia buat dia lagi kuat ialah dia langkah dia lagi lemah dia langkah dia lagi lemah dia langkah dia, dia, dia lagi lemah macam tu cerita dia kita turut Quran dengan hadis. Ini macam bajar. Lagi kita ikut, lagi bajar de'ubur. Lagi kita ikut, lagi bajar de'ubur. Lagi subur kita ni. Islam kita lagi subur. Iman kita lagi subur. Lagi kita langgar, lagi duk layu iman kita. Akhirnya mati iman kita. Muslimin dan Muslim makin dirahmati Allah. Wa iza la'asaina Wa iza la'asainakum min ladunna ajran azimah. Dan ketika itu, kami datang akan mereka itu, akan pahala yang besar-besar, iaitu syurga. Orang yang boleh ikut Quran, yang boleh ikut hadis ni. Allah kata, aku akan datangkan kepada mereka ni apa dia? Pahala yang besar, yang akhirnya membawa ke, ke syurga. Itu jatuhannya tau. Oh, bukan senang benda ni. Ni, nak dapat syurga Allah ni buka senang. Sebab apa? Sebab syurga Allah ni maan. Mahal. nak naklah himpun duit lama baru boleh kita nak beli syurga Allah Subhanahu wa taala ni firman Allah wal hadainahum mustaqimah dan kami hidayah akan mereka itu jalan yang betul iaitu agama Islam lagi kita taat agama lagi kita nampak jalan betul lagi kita taat agama lagi kita nampak jalan yang lurus lagi kita taat agama lagi kita selamat daripada melencong ke jalan yang tak mungkin Allah kata macam ini dan berkata setiap sahabat bagi Nabi SAW betapa kami lihat engkau pada dalam syurga dan engkau pada terjah yang tinggi dan kami ini di bawah daripada engkau maka turun kesah maka turun kesah yang taat sahabat pernah jumpa Nabi tapi mengalur dekat Nabi ini kalau tengok dalam tamsir dia bawa mai banyak cerita banyak cerita sahabat-sahabat Nabi ni dia pekasih dekat Nabi kasih sahabat kepada Nabi ni sampai ke tahap kalau boleh tak mau berpisah tak mau bercerai dengan Nabi so dalam kita hadis banyak orang umai kisah-kisah ni kita baca di apa nama mukadimah di Muzik Jerutung ada kaitan dengan benda ni dan kita dah baca cerita bagaimana satu sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab ah. Rabi'ah bin Ka'ab ah minta izin Nabi, minta izin nak nak tidur rumah Nabi, pasal sebab betul nak khidmat kepada Nabi. Maka Rabi'ah tidur di rumah Nabi, ni tidur tidur ayam. Tidur ayam, tidur tak generak, tak lena betul. Dengar kerak bunyi dia bangkit Dengar sikit dia bangkit Kerana dia takut Nabi bangkit dan Nabi perlu apa-apa. Dengar dia bangkit Bila nampak Nabi bangkit Dia terus dia ambil ayah Untuk Nabi berhubung Untuk Nabi sembahyang malah Sampai Nabi pun nak lemah dengan dia Terlampau sangat Terlampau sangat Dua jaga Nabi ni Nabi tanya dia Tanya Rabi'ah ni Nabi kata Wahai Rabi'ah Mintalah apa kamu nak minta Nabi kata ke dia Kata dekat Rabi'ah bin Ka'ab ah ni Rabi'ah Alhamdulillah Amma apa pa'a ma'amad Amor projek cuti parit. Al kalau Allah. Kalau Allah. buat baik tu ada apa-apa? Amor apa? -apa. apa? Ada nak masuk tender apa? Bagi caumai. Amor tu tak lagi sorangan. Aku nanti hello pergi kat dia baru tengok kan. Kalau Allah. Nabi tak ada benda-benda ni semua. Dia Nabi tanya dekat Rabi'ah. Nabi kata Rabi'ah. Allah nak minta apa? Apa jawab Rabi'ah? Dia kata aku nak jadi teman tuan di syurga. Oh pandai dah ni. Apa orang tak nak beda? Aku nak satu aja. Jadikan aku teman tuan dalam surga itu. Nabi kita minta yang lain. Nabi kata dia minta yang lain, jangan minta yang tu. Yang lain tak ada reward. Kalau aku diberi peluang untuk minta satu benda, ini satu saja aku nak minta. Izinkan saya jadi teman tuan dalam surga. Nabi tanya eh budak ni sedih. Nabi kata baganya, Nabi kata kalau macam tu, kalau itu yang kamu mau. Nabi kata fa'ini ala nafsik bi sujud. Nabi kata tolong aku. Kalau itu yang kamu mau, aku minta tolong satu, tolong aku. Tolong apa? Tolong aku untuk diri kamu sendiri. Tolong dengar cakap aku untuk diri kamu sendiri. Apa dia? Kasratis sujud. Banyakkan sujud. Maksud apa? Selain daripada sembahyang fardu, banyakkan sembahyang pun Kalau itu yang kamu mau kamu nak bersama dengan aku dalam syurga hak ni satu aku minta tolong kepada kamu apa dia pastikan hang jadi satu manusia yang banyak sujud banyak sembahyang Ulang patuk mata buka bakir Allahu Akbar tahajud 2 rakaat Cuma yang sembahyang fardu 5 waktu ada ke rawatib dia qabliyah ba'diyah hadakan rawatib dia ada satu sahabat kita ni dia dia dengar kuliah pasal pasal apa nama sunat fajar dua rakaat ni qabliyah subuh dua rakaat ni bukan dia je praktik satu keluarga tidur dia anak tak ada Rasulullah dia suruh, suruh sembahyang sembang dulu sunat fajar dua rakaat sebelum kita pergi sembahyang subuh sembang dulu dua rakaat saya kata kat dia, saya kata anak umur berapa? Oh, 6 dah, 6 dah Saya kata tak kesian dekat budak tu. Pasti saya kesian, saya tahu dia buat. Tentu nampak, satu orang dengan satu orang punya persepsi macam mana. Setengah orang punya persepsi kesian dekat anak, anak tak main subuh benda apa. Bezapah anak semalam balik pun pukul 2 pagi lah Dia tidur sampai pukul 6 pagi. Tak payahlah kan dia dapatlah subuh. Kesian dekat anak. Tapi ada orang kesian dekat anak. Dia suruh anak dia. Tapi kau beliau subuh, dia suruh buat. Sunnah fajar, dia suruh anak dia buat. Dia baca hadis bagi ke anak dia. Dia kata ni. Hadis ni Nabi kata apa? Kau beliau subuh ni Nabi tak tinggal Walau lewat sekalipun Nabi tetap buat dua rakaat sebelum subuh. Nabi kata kalau siapa-siapa tahu tentang fazilat, sunnah fajar dua rakaat ni, dia tak akan tinggal. Pasal apa? Pasal sunat. Fajar dua rakaat. Dua rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia wa nasiha. Dan apa yang ada dalam dunia. Nabi kata. Dia suruh anak Rizmai. Saya tak berat dia. Tak. Saya, saya tidak menganggap saya berat dia. Saya menganggap saya cuma memberi satu kebaikan kepada dia. Benda ni ustaz dia kata saya percaya. Benda ni jadi satu latihan dekat dia. Insya Allah kekal dekat dia. Sampai dia mati dia buat benda ni. Ada tu kan? Orang macam tu ada. Mentirat sarang pun nak bangkit semayang subuh, memang nak kena bangkit semayang subuh. Sebelum subuh buat sunat tu dekat. Apa nak jadi berat? Jangan kita kata, Papa, buta Perut. Limau ha, perut, silakan kan? Ha, tak ada akam, okay, apa. Budak, bangun dia tiga, pilih serobat, apa tu. Itu persepsi kita. Tapi persepsi dia, kita tak tahu hak kita bersihkan, hak dia bersihkan. Akhirat itu kita tengok siapa betul. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dalam keadaan dunia hari ini, tuan -tuan, senangkah tuan-tuan nak didik anak? Ni, dalam keadaan hari ini. senang Senangkah kita nak didik anak ni Kita seorang, dengan berkantu bini kita, nak pembertih anak lima orang ni. Senangkah tuan-tuan? Dengan keliling kelelang apa tu ada, dengan kawan di sekolah macam mana, dengan kita dua orang ni, nak pembertih dia ni, senang senangkah pejahat kita nak buat? Nah, ha? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ya. Kita kata kita pandai sangat didik anak. Tengok balik anak-anak kita hadok dah. Termana anak kita ni. ni anak ada dari rumah kita ni termana dia ni. Kalau hak perempuan ni aurat dia reti jaga ke daklah hatuai ya dulu. Kita bercakap pasal sembahyang perlu lima waktu, kita bercakap lagi, bercakap pasal aurat dulu. Anak perempuan ni tudung lekat tak di kepala dia? Dia reti dak? Anak perempuan kita ni dia reti dak? Kata sebelah rumah tu bukan mahram dia. Hak ada ramai-ramai. Ni anak perempuan pergi sekolah pakai tudung. Hak tu hak tu ada ramai-ramai. Dia balik rumah. Dia pi sebelah rumah. Dia turun pergi tingkat bawah rumah pelik dia. Dia, dia. dia tak pakai tudung. Sebab bagi dia tudung tu uniform sekolah. Dia tak faham aurat tu. Dia tak faham. Sebab, Sebab kita tak bagi dia faham. Kita tak ajak dia. Bagi dia faham aurat ni kakak. Kakak tahu dah aurat ni apa. Kita tak ajak dia. Dia tak tahu. Kita tak teguk dia. Dia keluar daripada pintu rumah kita pi rumah sebelah. Rumah sebelah tu bukan rumah mahram dia. Rumah sebelah tu orang lain. Cuma jiran saja. Dia pi dengan tak pakai tutup harap dengan apa. Dia tak pernah teguk dia. Nak cantik lagi kita pula pergi kata pula. Kita kata apa? Allah kami ni jiran ni macam adik-beradik. -adik. Macam adik-beradik. -adik. Tapi bukan adik-beradik. -adik. Hukum agama, hukum syarak Dia tetap kira bukan adik-beradik. -adik. Tapi kita tak pernah peduli. Kita ambil rengan. Benda-benda yang segar dalam agama. Nampak? Bukan senang. Nak didik anak tu so kita beritahu. Bukan senang nak didik anak. Jadi kalau kita ada ruang untuk nak didik dia. Didik tuan-tuan. Jangan itu kita menyesal di kemudian hari. Anak ni dah lepas rumah dia besar. Tapi tak boleh buat keluarga tuan-tuan. Tak boleh buat keluarga abi kita mati dia balik main dengan laki dia laki balik main pergi kereta kuat buka pintu ke seluar pendek cantik Hai, dah, 17 mata pun kita duk tengok benda ni. Bapa ni lah punya bagus, punya cantik apa semua. Nok anak duk di Johor Baru di mana tu bapa mati balik sampai dia elok orang duk mandi mayat dah baru sampai. Ha, tekan bunyi, kereta dua pintu ni, buka buka pintu turun dengan anak pun pakai selebang dia pun depan. Hak menantu laki-laki turun-turun tolong, tolong pendek. Nonton, nak balik mayat tak betul ni biji mata bergantar dia ada di rumah mayat ni tengok-tengok Allah menentu dia tuan hari mati kita hari mati kita ni yang saat lagi semayang mayat orang-orang duk baca doa Allahumma la taftinna ba'dahu warfirlana walahu wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman duk. duk minta ya Allah la taftinna ba'dahu janganlah fitnah kami selepas daripada mati orang-orang ni apa dia fitnah kita orang hidup ni Selepas mati dia ni Apa fitnah kita Fitnah jadilah Bila tengok menantu yang turun Seluruh pendek Kita kata apa Kita kata Allah Tengok ke Pak Menter Bagus ke kan Tengok menantu Ya Allah Fitnah Dekat orang yang hidup ni Muslimin dan Muslimat Yang dirahmati Allah Yang ni Benda-benda macam ni Tuan Tuhan mau Tuhan maukah tak mauk Bila kita mati Anak Menantu cucu yang kita tinggal ni Terdiri daripada anak Menantu cucu yang salih Maukah tak mau. Kata, mau. Tuan-tuan mahu ke hari mati tuan-tuan balik main macam ni menyatakan marbah main rumah-rumah kita mati ni. Tak mau tuan-tuan. Jadi benda ni dia tak boleh buat dalam masa seminggu. Dia tak boleh buat dalam masa sebulan, dia tak boleh buat dalam masa setahun. Dia adalah pendidikan sepanjang hayat. Daripada awal ni kita dah train anak kita macam tu. Kita dah train dia dengan dengan training agama. Kita dah bagi tahu dah kat dia hak boleh apa, hak tak boleh apa. Kita dah habaq dah kat dia pasal apa hak ni kena buat. Ini dia Nabi kata leguni, leguni, leguni Kita dah habaq dah kat dia yang jangan buat apa siapa. Dia ayat Quran baca macam ni macam ni macam ni. Kita nak kena habaq dekat depa hari bapak mati esok bukan menjadi kebanggaan bapak tinggal dekat hangpa harta benda yang banyak-banyak. Tapi menjadi kebanggaan bapak kalau bapak mati bapak tinggal anak-anak yang soleh yang boleh doa buat bila bapak mati esok ni. Hak tu kita nak highlight dekat anak-anak kita. -anak Muslimin dan Muslimah yang di rahmati Allah. Ini, ini yang dia beritahu ni. Maka setengah sahabat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pilihan engkau dalam syurga, engkau duduk derja tinggi, kami duduk derja bawah. Sahabat kata dekat Nabi ya Rasulullah, kami teringin kalau boleh nak duduk sama dengan Nabi. Itu maksudnya. Kami teringin kalau boleh kami ni duduk sama dengan Nabi. Satu syurga dengan Nabi kami craving yang tu kalau bolehlah kami nak yang tu macam mana kalau kami nak boleh duduk sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam maka turun ayat ni dia kata man yuti'illah hawar rasul fa ulai ka ma'allazina an'ama allah 'alaihim minan nabiyyin wattadiqin washuhada'i wassolihin kalau tu kita buka dalam kitab hadis ni ayat ni dibaca oleh nabi menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ah ha, kita baca mukadimah di Masjid Gelutong hari saya sampai lambat tu. Ah ha, sebut yang tu mudah ingat sikit. Hari saya sampai lambat tu. Kita baca hadis ni. Cerita apa? Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat dia. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ni dengar ni ya? baru Jadi, jangan lupa, lupa. baru saya ingat aku lupa. Tak lagi. Aisyah kata apa? Aisyah kata menjelang wafat Nabi ini Allah bagi dekat aku banyak ni'mat Di antaranya ni'mat apa? Ni'mat Nabi wafat di atas pangkuan aku Di antaranya ni'mat apa? Ni'mat Nabi wafat di dalam giliran Nabi di rumah aku Di antaranya ni'mat apa? Ni'mat menjelang wafat Nabi Allah izinkan ayah liuh aku Bercampuk dengan ayah liuh Nabi Salallahu alaihi wa ta'ala Kita baca di Muzik Jelutung baru ni Cerita dia macam mana? ceritanya Adi Aisyah nama apa? nama Abdul Rahman dia main di rumah Aisyah ni di tangan dia pegang pegang kayu sugi siwak kayu siwak Nabi yang dah duduk tersandak lah di dada Aisyah ni Nabi yang duduk tersandak lah di dada Aisyah ni mata Nabi tu duduk fokus ke kayu sugi tu dan Aisyah sebagai isteri Nabi dia faham sangat Nabi ni dia tengok Nabi, dia tahu Nabi duduk fokus apa Dia tanya Nabi Dia kata, Ya Rasulullah Maukah aku siwakan untuk kamu Tu, dia tahu Nabi duduk tengok kayu sugi tu Aisyah tanya Nabi, Ya Rasulullah Maukah aku ambil kayu tu, tolong gosokkan gigi Nabi buat apa? Nabi isyaratkan dengan kepala dia mau Rupanya sungguh, Nabi lak yang tu Sebab apa? Sebab umur hidup Nabi Gosok gigi ni, Nabi tak tinggal Aisyah panggil Abdul Rahman adik dia. Ambil may kayu sugi tu. Ambil bagi ke Nabi. Bantu pegang. Gosok. Bila gosok kayu sugi ni dia keras. Nampak Nabi tak selepas. Aisyah tanya Nabi pula. Dia kata, Ya Rasulullah. Maukah aku lembutkan kayu sugi tu? Nabi isyaratkan dengan kepala dia. Mau. Aisyah ambil kayu tu. Boh dalam mulut dia. Dia pepak-pepak bagi. Bagi ujung kayu sugi tu. Yang nak jadi berulis tu. Bagi lembut dapat bagi balik sugikan gigi Nabi. Itu yang kata ayat liq dia bercampur dengan ayat liq Nabi menjelang wafat Nabi. Dekat dah Nabi nak wafat disebut dia dalam hadis yang kita baca di di Jerutong baru ni, Nabi doa apa? Nabi kata Allahumma'firli warhamni walhiqni birrafi'il a'la. Nabi sebut macam tu. Dalam satu riwayat lain kata apa Nabi SAW menjelang wafat dia Nabi baca ayat ini. kita baca dalam ini. ayat 69 surah an nisa ini. Nabi kata apa wa man yus'il illa huwa ar-rasul fa ulai ka ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa wa-s-salihin wa hasuna rafiqa Nabi baca ayat tu. Tak lama selepas itu, Nabi pun wafat. Ni, ayat yang kita tengah jumpa dalam ini. Rupa Rupanya dia menjadi satu ayat yang akhir Nabi baca daripada ayat-ayat Quran ni. Bercuba tengok apa makna dia? Makna dia wa man yuti'illah rasul dan barang siapa yang taat Allah dan taat Rasul dengan menjunjung suruh keduanya itu, maka mereka itulah serta segala mereka yang telah diberi ni'naq oleh Allah atas mereka itu yakni daripada kalangan nabi-nabi daripada kalangan siddiqin orang yang benar-benar iaitu -benar. para sahabat nabi dan orang yang besar-besar kerana mubalarah kerana bersangatan mereka itu pada benang hati mereka itu dan membenarkan nabi mereka itu dan segala orang yang syuhada, yang mati syahid, dan segala orang yang saleh saleh, selain daripada sahabat Nabi, wahatuna ulaika Rafiqa. Dan sebaik-baik mereka itu ialah kawan, iaitulah yani Rafiq di dalam syurga. Nabi dekat nak wafat dia sebut benar. Orang-orang yang sama dengan Nabi di dalam syurga itu dekat Nabi nak wafat, Nabi sebut benar. -benar. Nabi kata orang yang akan bersama dengan aku di dalam syurga esok, siapa dia? Nabiin, Nabi-Nabi. Cumuh Nabi yang ada akan sama satu syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu pahidah kota itu. kota Nabi kita dalam. Waqsiddiqin. Orang yang membenarkan Nabi. Yang ini siapa dia? Mendekului senarai siddiqin ini pada sahabat Nabi. Yang diketuai oleh Abu Bakar al-Siddiq. Dia ketua. Lepas tu sahabat-sahabat lain. Yang mereka ni Nabi sebut apa pun, walaupun tak masuk akal. Mereka beriman. Ni yang kata Sidiqim ni mereka membenarkan Nabi dalam apa keadaan sekalipun. Kalau Nabi Alaihi Wasallam kata aku baru balik daripada satu perjalanan jauh semalam aku dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dibawa naik untuk mi'raj dan pagi ni sebelum subuh aku berada di sisi Kaabah benda yang langsung tak masuk akal pada masa tu sahabat kata apa sahabat kata kami dengar apa yang nabi cerita kami percaya Abu Bakar As Siddiq, apabila benda ni menjadi isu kepada sebahagian sahabat ada juga segelintir yang kata apa ni Nabi kalau dia tak cakap lagu ni lagi bagus dia pergi cakap lagu ni lagi orang pergi tak percaya kat dia ada lagi was sikit yang macam tu eh dia pakai tahap duk buat selama ni elok lah dia pergi buat cerita ni tak dia orang tak percaya dia jadi was-was dengan cerita Nabi dia pergi jumpa Abu Bakar As Siddiq, dia pakai ya Aba Aba dengarlah cerita apa yang Nabi kata pagi ni Abu Bakar kata, cerita apa? Dia berkata, Nabi duduk cerita di tepi Kaabah, di tepi baitullah. Dia cerita kata, dia baru dini'rajkan. Baru naik ke langit, mana turun balik main. Pagi ni dia duduk ada di Kaabah. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata, kamu dengar daripada mana? Dia berkata, kami dengar daripada mulut Muhammad sendiri. Abu Bakar kata apa? Kalau itu betul Muhammad kata, betul benda pun. Mereka ini siddiqin. Mereka ini orang-orang benar dan membenarkan Nabi. Kita hari ini, ini cakap banyak dengan hadis Nabi ini, kita cakap banyak. Hadis ni tak sesuai yang ini tak leh pakai had ni. Oh, tuan-tuan, macam mana nak duduk satu syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dekat lawan fas Nabi tu bendali. Maka sudah tentu bendali penting dalam banyak-banyak benda penting tu ada Nabi pilih hak ni untuk Nabi kata maknanya benda ni sangat penting Nabi kata apa? Nabi petik ayat ni Faulaika <tuh> Mereka itu orang yang boleh duduk satu syurga dengan Nabi ni ialah mereka orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka siapa dia orang yang diberi nikmat ni? Nabi Yil Nabi Nabi Orang-orang yang membenarkan Nabi Benar dan membenarkan Nabi Syuhada Orang yang berani Mati syair Saya tengok dalam Apa nama Website baru ni Dr. Yusuf Al-Karabawi Dia pun dah huzok dalam ni Profesor Dr. Yusuf Al-Karabawi Kalau Apa nama Ulama' contemporary Orang kata Ulama' zaman La ni Dia Yang terulung Haa eh? Profesor Dr. Yusuf Al-Kharazawi dah dah wheelchair dah naik kursi roda dah tak kuat dah bila jadi apa nama peristiwa di Ghazah ni apa dia ni serang Ghazah apa Dr. Yusuf Al-Kharazawi kata dia minta dia dibawa ke sana Dr. Yusuf Al-Kharazawi ni dia minta supaya ada somebody bawa dia dia nak pergi ke medan tempat Israel Zionis duduk serang orang Islam Palestin ni. Dia, dia minta dia dibawa ke sana. Dia kata dan dia nak tembak. Zionis ni dia kata dan dia rela dia ditembak dan syahid dia raza. Dia. Ni Dr. Yusuf al Qaradawi ni macam ni. Dia tak larang ni. Dia kata dia nak pergi. Bawa dia pergi sana. Dan dia nak tembak musuh-musuh Allah ni. Kalau tak boleh dia kata dia rela ditembak dan dia mendapat syahid. Dia raza. Dia. Nih, pada apa pada dia faham ayat ni. Nabi sebut menjelang wafat ni, nabi petik ayat ni, orang yang akan duduk sambil dengan aku dalam syurga diantara dia ashshohada, was salihin dan orang-orang yang baik-baik. Salihin ni Allah yang baik-baik yang menjaga hukum hakam agama. Orang ini orang yang salihin. Kita boleh duduk ni kelas yang yang pengabdi dalam ayat ni kita boleh duduk kita boleh kalau kita nak kita boleh untuk terin diri kita jadi orang yang salihin boleh kalau kita nak muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah dia ada demikian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. orang-orang ha? yang saleh-saleh selain daripada para sahabat nabi wa hasuna ulaika dan sebaik-baik mereka itu ialah kawan yakni rafid di dalam syurga Ha, kalau ada anak lelaki-lelaki nak buah nama Rafiq Ini bagus Rafiq, tenang ni banyak lah Rafiq ha? r a f I -E, e k r a f I -E, e q Rafiq Rafiq ni maksud dia apa? Teman Kawan ha? Nabi SAW doa dekat nak, dekat nak menjelang wafat dia Minta Allah maafzili Ya Allah ampunkan aku Warhamni Ya Allah kasihanlah kepada aku walhiqni birrafiql a'la dan gombongkanlah saya ni hubungkanlah saya dengan teman-teman yang tinggi nah muslimin dan muslimat rahmatullah filan maka dengan kami bersedap-sedap dalam syurga dengan pandang-pandang dan ziarah-ziarah dan hadir serta mereka itu dan jika ada mereka itu darjah yang tinggi sekalipun itu boleh duduk sama dengan nabi, bersama dengan para anbiya, bersama dengan syuhada salihin, siddiqin, itu dah cukup nikmat yang memuncak, nikmat yang paling tinggi yang dianugerahkan Allah kepada ahli syurga. Izalikal fadlu min Allah. Bermula yang demikian itu kurnia daripada Allah semata-mata, tiada dengan sebab faat mereka itu. Ha, yang ni dia nak beritahu. Syurga yang Allah nak bagi dekat kita ni syurga ni apa dia? kurnia Allah tak semestinya kita buat amal, kita dapat tak orang yang dapat ni adalah orang yang mendapat kurnia mendapat anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala sama macam kita buat amal ni kita buat kita buat ibadat, kita semayang kita buat puasa, sunat kita buat macam-macam baca Quran tiap-tiap hari. Kita ada masa terluang. Kita zikir dan sebagainya. Benda-benda ni bukan menjamin syurga dekat kita. Tetapi syurga itu anugerah Allah. Tapi Allah nak anugerah. Dia nak tengok dia buat benda-benda ni. Tetapi syurga itu anugerah Allah. Kita jangan kata aku baca Quran banyak. Allah mesti bagi dekat aku syurga. Tak boleh. Syurga itu anugerah Allah. Allah nak bagi kesapa, dia boleh bagi kerja kita sebagai hamba kepada bersyukur atas apa yang Tuhan bagi dan syukur itu dalam bentuk apa melipat gandakan ibadah tapi apa yang kita nak dapat itu atas ihsan dan atas anugerah Allah kita kena minta kena minta agak minta ya Allah kuatkan aku untuk buat ibadah ya Allah jadikanlah aku ikhlas di dalam ra minta yang dua ya Allah anugerahkan kepada kita bertambah syukur kita kepada Dia Muslimin dan Muslimah yang di rahmatilah bukan senang untuk tentuan nak komit, nak komit setiap hari baca Quran pun bukan senang. Kita nak komit, kita nak nak wajibkan diri kita ni setiap hari nak baca Quran bukan senang, bukan. Kalau kita dapat benda tu, sujud syukur, terima kasih kepada Allah. apa? Allah bagi komitmen terhadap kita, bukan senang, benda. bukan senang. Nak boleh semayang awal waktu Nak boleh semayang berjamaah ni Semua ni bukan senang bukan senang. Kalau kita boleh buat Alhamdulillah Allah bagi kat kita Ni habis semayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak duduk syat katia sejadah tu Kita tak mau zikir sama-sama dengan imam Kita nak zikir kita pun tak apa Tapi duduk syat Duduk tu dengan zikrullah Pun tak senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum engkita. Tak warah mudoh ni mesti Punya anak cepatnya balik no? tu. <laughs> Lemoh ke, hangat ke, tempat tu ke, tak selesa ke, semua doa lah. Tapi sampai ya. ulama kata Buka hadis. Ulama kata, "Wa lam yarid kal Siapa yang tidak wiri dia macam keroh. Iyalah. Ulama kata, Buka bukan hadis wa man lam yari yang tidak berwiridkan khir khir qaf ro dal khirdon monyet kah kal khirid jadi bagaimana mulai belajar apa kalau kena belacan ditanya duk tenang tak tenangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tenangkan niat kita duduk dalam rumah Allah kita i'tikaf dalam rumah Allah kita nak pilih apa kita nak baca ayat Quran tak apa tak apa tak mesti kita ikut apa yang imam kata tunjuk tenang kita tu dalam rumah Allah ni tunjuk tenang kita kita hormat tempat tempat sujud ini masjid ni tempat sujud kita tunjuk hormat kita habis baca sembahyang subuh lazimkan diri kita biasakan diri kita pak pegang Quran tu buka baca Habis-habis tak ada. Baca surah Al-Mulk. Sebab Nabi SAW kata apa? Ini surah al ni dia kata apa? Ini teman kita dalam kubur. Baca. Hari-hari baca insyaAllah. Terlepas berapa lama sendiri dia jadi hapat surah Al-Mulk. Benda ni kena buat. Kena ada komitmen untuk nak buat benda macam ni. Kena ada komitmen. Buat satu target. Aku setahun aku nak khatam Quran kali macam. Tuan-tuan, benda kita rasa macam buat akhirat itu tentu ada ganjaran dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata waqafa billahi 'azima dan memadahlah dengan Allah Taala itu, Tuhan yang mengetahui dengan pahala akhirat. Maka percayalah, kamu dengan dia. Dia kata dah apa? Waqafa billahi alima. Cukuplah Allah Taala apa kita buat, apa yang jadi amalan kita, apa kebaikan kita, waqafa billahi alim. Cukup lah Allah tahu. Tak payah kita pi heboh orang, pi habaq orang, pi bangga diri orang tak payah. Cukup Tuhan dah. Dalam seminggu berapa malam kita bangkit tahajud, cukup waqafa billahi alim. Cukup Tuhan dah. Kita buat apa, kita derma di mana, kita tolong orang macam mana, apa yang kita cukup Allah tahu, cukup tu, apa dia, ayat ni dia nak melatih ikhlas dia nak melatih ikhlas dalam diri kita tak payah bercerita ke orang, tak payah hebat, tak payah apa kita buat, kita boleh committed kita boleh ada commitment committed buat benda tu Alhamdulillah selebihnya apa dia, minta ya Allah, bini dengan anak-anakku, Minta mintakan mereka pendapat juga, commitment dia. Nah, muslimin dan Muslimat ni di rahmat Allah lepas ni insyaAllah kita sambung ya ayuhalladina amanu khudu hidraku hidra tu kita bergantung ke sejarah bulan 4 lupa lah. oh sorry bulan depan tak ada kuliah cuti sekolah bulan 4 insyaAllah panjang umur Allah bagi sihat Allah bagi kelapangan masa kita jumpa bulan 4 Jelutong ada kuliah dia. Jelutong ada di sini bulan depan jatuh dar ke cil sekolah. insya bulan lepas kita semua ya ayyuhallazina amanu khudhuhudhrar. Dia bukan zait. Dia tengah ter letak titik nama. Ya ayyuhallazina amanu khudhuhudhrakum. Wa'j'alou limri'man ambi oleh kamu pelihara daripada seteru kamu hidhratu maksudnya berjaga-jaga. Allah suruh kita orang yang beriman ni sentiasa berjaga-jaga. Itu maksudnya. Hmm, sentiasa berjaga-jaga. Hmm, kemudian dia akan main pula satu ayat itu ni. Tuhan kata Aina masakunu yudrikumul maw walaupun fi burujim musyayalat Tuhan kata mana juga kamu duduk kematian akan cari kamu di mana juga kamu duduk kematian akan cari kamu walau fi burujin mushar walau kuntum fi burujin musayyadah walaupun kamu duduk di dalam benteng di dalam satu kota di dalam satu bilik yang kemas kematian akan cari kamu jadi dok mai cerita tadi sahabat dok cerita. Kak kampung saya anu hari jumaat lepas tiga mayat sekali. Tiga sekali mati satu hari. Kan. Nah, seorang tu pergi si bendang nak tengok, nak tengok. Nak tengok bendang dia. Si mati di sana. Si mati seorang-seorang di situ. Di mati seorang-seorang. Anak tu tu ni mana pi ni, Mana pergi tengok duk semut naik muka lah Kematian itu, kalau kita Kalau kita Renung-renungkan Takut, bukan takut mati Takut pasti tak tahu Kita nak mati macam mana, nanti yang takut Mati tak, ada takut Semua orang akan mati Tapi tak tahu, kita ni Kita ni, dia punya ending dia tu Macam mana, tak tahu Yang kita boleh buat Takat mana, doa Allah makh lana Bi Husnil khakimah Wala takhtim alayna bisu'il khatimah Terus saja kita boleh buat Ya Allah Bagilah ending saya ni penghabis hidup saya ni Hufnil khatimah Ending yang cantik Minta ayah tu Ya Allah kalau boleh bagilah ending saya ni cantik Wala takhtim alayna bisu'il khatimah Ya Allah janganlah ending saya ni Bijali tak elok Setelah tadi mesti Al-Ustahabu ni sesuatu oleh polis. Tapi dia bagoi anak dua orang hafaz Quran. Dulu dia terjadi pindah yang tak, dah pindah ke Anak dua orang hafaz Quran. Ada dua beradik aja. Dia meninggal dia. Mak mati. Mak dos seorang di rumah, dia adalah orang tua, anak-anak aja tak mau ikut, dia nak duduk di rumah dia juga. Ninggal kat orang, orang. Jadi dia ni bejak bercukang mata yang kak dia ni dua rumah hakin tapi duduk main rumah-umak tu tapi hari tu yang kata ni yang kata ending ni hari-hari kak ni duduk main dengan mak ni walaupun dua rumah hakin tapi hari-hari dia tengok teman-teman ambil tau masak makan, main hantar hari tu kak ni nak pergi andi anak habis ngaji, dia faham tu, nak pergi andi anak buat aja ajak kontualiti tu tak dia tak apa-apa pilah Kalau aku pergi kat lagi kereta penuh lah Aku pun nak pergi ambil anak dengan barang dia lagi Tak apa-apa pilah Mak tak apa-apa ada seorang Tak apa-apa Aku tu sihat lu tak ada masalah apa. Tuan Yang kata MD ni tak tahu ni eh. Kau ni pergi Perjalanan pun telefon mak Okey ke Okey tak ada masalah Sampailah dipahamkan Telefon mak tak apa-apa tak apa-apa Malam lepas semayang isya Telefon tak angkat Pukul 9 tak angkat Pukul 10 tak angkat Pukul 11 tak angkat Dah ada rumah lah Eh awal Mak ni Kut tidur awal kot Dia mula lah awal kot Pala tengok isu lah isu pagi-pagi Telefon tak angkat Dah duduk semayang sunat kah? Agak subuh Lepas subuh Telefon tak angkat oh, Semua Kau ni telefon nadi Adik pula susuk pun adik, Jadi ada meeting apa-apa Tuan tengok benda yang Tuhan dia dia nak pergi jadi macam tu Nak pergi jadi satu cerita Tapi dah lepas tengah hari dah bang adik tu buka pun buka tengok SMS Apa-apa dia nak dia kau balik Tak apa-apa tak tahu ni aku susah hati ni Aku dah ada paham ni aku nak balik lah ni Susah hati ni muak apa hal Dia pun dah tak syok lah Telefon Memang tak angkat suruh Dia telefon balai yang berdekatan Tolong tolonglah apa pi rumah mak ada dah dia tengok apa cerita baiklah baiklah pi pi telefon belik tuan lampu dalam menyala tapi rumah kunci daripada dalam ah oh, dia molalah dia tobe dia datang ni apa pecah pintu masuk Pecah mati dalam kain terlipur tangan hujung gelap kain terlipur masuk masuk tu keadaan tu anak lebih kurang 24 jam dia nak buka kentelfong pun kena takut minyak ni buka jari ni pasti dia dah dia dah serandah dia dah serandah sekalipun kat saya ni serayak sampai saya kata tak apa kat Riz dah kemalik tak apa-apa si apa, dia, dia nak senangkan mak seorang pun ya. dia ending tu macam tu saya kata kat dia tak apa Apapun Allah bagi dekat dia Cantik Dia ending dalam kain telepong tu Alhamdulillah dia, Tak apa dia kata, Tapi saya tekilan dia lah Mesti tak ada siapa dengan orang tua ni Saya tekilan Tak boleh Saya kata kita tak boleh tekilan Ketentuan Allah macam tu Rainbow Lebih baik daripada tekilan Saya tahu saya Walaupun saya cakap macam ni Mesti tak kenal ke saya Tetapi itulah yang tenang cakap Kita cakap yang lain kita reba Pada sebab ending dia cantik. Dia duduk dalam kain telefon tu Alhamdulillah tu, lepas dua hari dia telefon pula Dia kata Ustaz Saja nak tanyalah Anak saya yang hafal surat Dua orang Dia rakyat Dia main rakyat rumah saya Bawa anak-anak main rumah Baru-baru anak-anak tertib Tertib doa orang hafal Kuali adik-adik Semua mengaji pandai Dengan akhlak Comel Loh tertib Terutak ni anak dua orang ni jadi sayang Al-Quran ni dia kata malam malam yang Tok mati tu tak tahu lagi kata Tok mati siapa pun tak tahu jadi dia mati seorang tapi anak yang Al-Quran dua orang ni seorang mimpi dua, dua orang ni mimpi jumpa Tok Tok mai pakai putih semua dekat seorang ni Tok mai Tok kata kat dia kalau Tok mati orang tolong jadi imam semayang mayat tu masa tu tak tahu lagi kata mak kata tuk tu, ni dah nanti tak tahu eh hati orang lagi pulak kata dia baru periksa kat mak dia balas hati orang lagi pulak kata oh saya pun mimpi tuk juga tuk mai tuk kata takabbalallahu minkum Jadi, saya jawab balik takabbalallahu minna wa minkum saya tuk senyum tuk kucinti yang mak ni dia dengar macam tu Dia kata Alhamdulillah lah Apa baik-baik tentang tu Tak tahu rupanya tu masa tu tak ada lah so, Dia kata bila dah tahu ni dia bini dia tahu pun Teringat yang ni dulu Bini kata abang Dia kata Ya Allah Dia kata pagi-pagi tadi Anak-anak pakai cerita macam ni Dia kata ni apa ustaz ni Dia kata apa pun tak apa Itu khabar baik untuk orang tuan ni Cukup Cukup Hak Mimpi pula apa surah Dua orang mimpi pula macam tu dia cukup. itu kira khusnul khatimah insyaAllah dia dapat dah ending macam tu orang tuan ni dah dapat dah ending macam tu kita kita tak tahu siapa pun tak boleh dia akan dapat sahaja sebab kita tak tahu yang tinggi kat kita apa dia usaha dan doa Usaha dari segi jaga amal Ibadah kita apa perjaga, dari situ doa ya, doa bintang ya Allah bagi bintang aku ending cantik. Kalau Allah setia kepada kita, dia bagi kita insya Allah. Asyik itu sebab dalam ugmah dia tidak ada ruang untuk orang bangga diri, untuk orang sombong, untuk tak ada ruang untuk orang macam ni. Ugmah hanyalah tempat untuk orang yang letak hati dia tawakal. Dia letak hati, dia tunduk kepada Allah Dia sentiasa-sentiasa sentiasa pun Dia ni al-haqir Dia ni sentiasa-sentiasa pun Dia al-faqir ilallah Dia sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semudahan Allah bagi kita apa ini dan nafuh kita tertangguhkan dengan Masjidah Kataraq dan Suratul Has Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim الذين اللهم صل على محمد الطيب الاولين والاخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ام سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله صلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينظر بجلال وفكة الكريم وعظم السفر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم اصدق علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاذقة المسلمين اللهم فاقفناك الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم، اللهم أرنا الحق حقاً وارجمنا اتباعه، وارنا الباطل باطلاً وارجمنا استناله، اللهم جعل جمعنا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعض بيت تفرق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.